يا أرض أندلوس الحبيب تكلمي إني بكيت ولا في راقك فعلامي لم تسيني الأيام صوتك عندما تني فصمت ولم اتكلم وقعدت في ظلال Njegova praksa, njegov uh, običaj koji je uveo po pitanju vođenja džihada, naveli smo, a to je da, da bi on u toku godine dana dva puta pokrenuo uh, ofanzivu, znači godišnji dva puta pokretao vojsku i odlazio u uh, kršanske zemlje na sjeveru i vodio borbu, vodio džihada. I uh, te dvije vrste izlazaka su nazivane savajf i ševati. Savajf znači ljetni izlazci, ljetne ofanzive i ševati zimske ofanzive. Od prilike 5-6 mjeseci ponavljamo. Od zanimljivi događaj koji se spominje je sljedeći da je kršćanska država, odnosno jedan od vojnika kršćanske države Leon da su zarobili da su zarobili 3 uh, muslimanke. Što je bio razlog da Muhammed ibn Amir pokrene čitavu vojsku da bi spasio da bi oslobodio te tri muslimanke. Odnosno, o čemu se radi? Događa je bio slijedeći Te tri muslimanke su zarobljene, uh, zamor, zamor, zarobljene su u, u znači, ovoj državi uh, susjedno do Liona, a to je Nazar ili Nafar, Navar, kako kak se čita, jel? Uh, a između te države i, uh, i endološke države muslimanske bio je ugovor o, uh, o neratovanju, odnosno ta hršćanska država je plaćala džiziju muslimanima. Plaćala džiziju da ih oni ne, ne bi napadali. Pa, pa se desilo da je u jednom uh, regularnom uh, diplomatskom procesu uh, između te dvije države da je, da je poslan uh, ispred države uh, Amirijske da je poslan predstavnik E, i zaslanik iz određenih razloga da obiđe tu državu. I kada je on ob, obilazio državu kada je obilazio znači zaslanik muslimanske države islamske države od, od Muhameda Gwebi, Amira Amerijske države, kada je obilazio državu uh e, prolazio, napravio je jednu vrstu o, jednu vrstu ovaj obilaska čitave taj kršćanske državi Uh, uz pratnju, naravno, određenih ljudi na tije države. Uglavnom, naišao je naoš, naišao na jedno mjesto gdje je prolazio porad uh, jedne crkve i uh, u toj crkvi je sreo, sreo je tri muslimanke koje su, su bila zarobljene u crkvi. Pa je se izdenadio, otkud on tu? I pitao, jel, otkud, otkud vas tri? Znači, prepoznao je, znao je da muslimanke po obilježio, I pitao, otkud vas tri tu u crkvi? Pa je one rekli jel, da, u stvar, da su one zarobljene na tom i tom mjestu, određeno gdje su zarobljene i da su tu devetene. Pa su on jel, jako naljutio, žestoko se naljutio i odmah je napustio taj obilazak, taj, znači, re, regulamin uh, obilazak koji je bio dogovoren između uh, muslimanske države i države Nadar ili Afar. I vratio se, žestoko ljutio, znači onako vratio se, uh, danjesniku Hadžibu Mensuru, eh, Muhammedu ibn Abi Amiru, ratio se obavistio o tome šta je vidio. Da bi odmah istovremeno, znači Hadžib Mensur pokrenuo, znači naredio da se da pravi mobilizacija, pokrenuo je vojsku, ogromno vojsku kako bi spasio i e, e, vratio te tri muslimanke iz zarobljeništva. I kada je došao sa vojskom, kada je došao sa vojskom, to is uh, isreo se znači došao na ulaza na ulaz te države uh, kralj te države kršćanske je bio jako iznenađen sami došao da je dočeka i do, normalno, došla je viza samo da je ogromna vojska pokrenuta da se krimta prema njima da je krimla prema njima i da došla do njihove države pa je sam kraj državi kralj je dočekao tu vojsku pitao jel ni nam jasno šta je problem u čemu je problem iznaj za nas zar nismo pod ugovorom zar mi vama ne plaćamo džiziju šta se sad došlo šta je problem šta se desilo. Zar nismo, kaže, stopili dogovor, da da vi ne dorijete se protiv nas, mi ćemo vam plaćati džiziju, zar nismo pod im ugovorom. A onda mu je odgovorio Hadji Ben kaže, jest, to je tačno, međutim, vi ste napravili prekša jedan. Kakva prekša? Pa kaže, u kod vas, u jednom od vaših crkvi, su zarabljene tri muslimanke. A onda ovaj ovaj kraj da Da, o, o tom događaju, on nema pojma, znači on ne zna da se tako nešto desilo. Pa su poslali, poslali su i zaslanika od muslimanskog i drugog kršćanskog i doveli su te muslimanke iz crkve. Pa je naredio a, kršćanski kralj, naredio se te muslimanke puste i naredio da se kazni, ispitao stvar, kako se to desilo, da je u stvari jedan od vojnika iz njove države, da je on samovoljno, znači samovoljno je on Na, na, na svoju ruku, na svoje ruke u radiju, zarobio te muslimake, doveo i krio njih. A onda je e, taj kršacni kraj naredio da se on kazni kaznom koja je određena da se kazna. I e, kral se doboko iz, izvinuo Hadžibu Mensuru zbog teg prekšaje, to preške koja se desila i zatražio od njega da se ne prekida ugovor, da da će mu jel, da će na najljepši način ovaj vratiti to što se desilo i da je da ostvari kaznio to ko to počinio oca i da takva svađa se ne uči i poto učestac tako nešto više ne ponovi i a, da se ne bi desiti nesporazuma između djeda. je ovdje, o čemu je ovdje riječ? Znači, ovaj događaj je a, sa koje strane je on ja počuda neobičan. A, sa strane toga što što ova priča u stvari, ovaj događaj je stvar nikad se ne ukazuje na veliki ponos islama i muslimana u to vrijeme. Znači, da se pokrine jedna čitava vojska, to ogromna vojska, kako bi, se, znači, kako bi se vratile tri muslimanke zarobljeni. Moglo se to naravno riješiti, diplomatski put, mogli se to tražiti, mogli se ražiti predgovori itd. Znači, ali ovdje govor je jednoj vrlo bitnoj stvari, znači, o tome na spremnost, znači, kada, on, kada jedan muslimanski vladar, poput, poput Hađiba sura pokrine toliko vojsku, i dođe do granica državi. Bez toga da sa njim, znači, da vrši pregovor, da ga objeđuje, da ovo, da ono... Znači, to ukazuje stvar na njegovu njegov moć i slavu. I, znači, odlušnost i odriješitost da se na, na, da, da se na takav način reaguje. To u stvar ukazuje jel, koliko je tada muslimanska vojska pod vojstvom ovog namjesnika bila jaka i snažna. Bila jaka je i, i koliko je bila ponosna. Ali nisu nis to jedini događaj koji ukazuju na, na veličinu ovog vladara. Al-hađiba Mansura, če ime ne treba zaboraviti, znači ima veliki fald u svom a, načinu, a, načinu a, predanosti sposobnosti vođenja borbe protiv kršćanskih a, kraljevstva koje su tada bila na sjeveru Andavusa. بالله يزور المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان